Allah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 i cilë është meritorë për falendërimet, lavdatat dhe adhurimet tonat e cilat atia drejtojmë. Kërkojmë brojti në alladë për i të ligave të shpirtit tonë. Kërkojmë brojti në alladë për i të cytjeve të shëjtanit të malkuar. Salavat dhe selamet për nda i dërgojmë më të dashurit tonë. Muhammedit a.s. Kemi respekt e madhë për familjen e ti të pastërët, për shokët e ti të ndërshem, dhe lutemi për gjithë muslimanet, besimtar dhe besimtare të gjallat e vdekur sidoqofshin ata deri në fundin e kësaj vote. Të nderuar vëllezër besimtarë, kjo xhimosa është xhimoja e katërt me radhë e muajit Dhulqa dhe nëse jemi gjallësh ndoshët e mirë, në xhimon tjetër javën që do të vjen, fillojmë me muajin e ri, muajin Dhulhijja ku prej fillimit të këtij muaji fillojnë edhe ditët e Haxhit dhe po i afrohemi Edhe atore ditëve të vlevshme Poj afroami edhe momentit të kurban bajramit Dhe para kurban bajramit Dite sarafatit dhe Elusim Allah dhul gjelal të gjitha ta Të cilët tani më janë pregaditur Dhe do të marin rrug Për në meke, për në qabe Elusim Allah dhul gjelal që tja u baj të let rrugtimin atyre Tua mundësaj të, të krynë obligimet dhe detyrimet që i kanë Allahu tu u pranon atyre haxhin të kthehen në shëndoshë mirë në vatra dhe shtëpitë e tyre, ndërsa neve të tjerëve që nuk kemi pas fatin dhe nderin që këtë vit të shkojmë ta vizitojmë Çaben në Mekë, Allahu inshallah na mundson në vitet që do të vijnë. Të ndëruar vësërimtar. Sot në këtë hutbë, në këtë ditë të madhe të Xhomas, do të flasim për një temë e cila është aktuale Tema për cilën do të flasim titulot Kush duhet të flasë për fejnë Kush duhet të fletë për fejnë dhe në emur të fejnë Fidemisht dëshiroj të të regoj Arsyn pëse e kemi zjedhur kët tem Arsyn pëse e kemi zjedhur kët tem është se në kohët e fundit Ne jemi dëshmitar dhe kemi pastor rastin Që në përmedjat tona qofshin ato të cilat i shiqojmë apo i dëgjojmë edhe në ato mediat e shkruara në kohën e fundit ne jemi dëshmitar që kemi pas rastin të dëgjojmë e të lexojmë për fen. Jemi kë në dëshmitar për shumë debate e diskutime që janë zhvilluar për fen dhe në emër të fesë. Dhe duke pa se në kohën e fundit Po flasin shumë njerëz për fenë, atëherë e kemi patë arsyeshme që t'i japim një kontribut modest dhe të tregojmë duke ju referuar burimeve të feston se kush duhet të flasë në emër të fesë. Kush janë ata të cilët janë meritorë dhe kanë legitimitetin të flasin për fenë dhe të flasin në emër të fesë. Para se Fillojm ta shtjellojm këtë temë, dëshiroj të nisem prej disa premisave. Dëshiroj të përmendi disa përfundime që janë shumë të rëndësishme që ne të dimë e që kanë të bëjnë me fen ton kët rast me Islamin. Dëshiroj të përmendi dy ajete prej Kuranit famëlar. Ajeti i parë vjen prej kapiteles Al-Imran, ajeti 19. Allahu te bareku ve teala thot: Inned-dina indallahi al-islam. Me të vërtetë të fik E pranuar të Allahu është islami Ajeti 2 është ajeti prej kaptinës Ali Imran 85, ku Allahu i madrishëm thët Wa me i jabë tëghi ghejre l-islami dinan Fa le i jukë bële minhu Wa hua fi l-akhirët i minë al-khasirin Ajeti 85 prej kaptinës Ali Imran Allahu dhul gjelal thët E kush kërkon fejë tjetër pos islamit Ati nuk i pranohet një gjëtilë Dhe në botën tjetër, në Ahiret do të jetë për njerëzve të dëshpëruar. Këto janë dy ajete që ne në start duhet të fajtohemi dhe të kuptojmë se po flasim për Islamin. Po flasim për fen Islame e cila është e pranuar tek Allahu te baraka uta dhe çdo besim tjetër është i papranuar. Në start duhet ta kemi këtë të qartë. Me qëllim që të vazhdojmë e të mësojmë se kush duhet të flasë për finë. Të ndëruar dhe zërë, burimet e feston, burimet e islamit ku aty mbështetet feja jon, ku feja jon i nëzjerë dispozitat dhe regullat e saja janë katër. Feja islami ka katër burime për i të cilave i nëzjerë mesimet dhe dispozitat dhe regullat e saja. Burimi i parë është Kur'ani i famullart. Burimi i dytë janë mësimet dhe tradita e Muhamedit (salallahu alajhi wasallam) Sunneti. Burimi i tretë është Ijmaja, konsenzusi i dijetarëve islamnë në një kohë të caktuar, dhe burimi i katërt është Qiasi, analogjia. Këto të katërtat që konsiderojnë që janë burimet e fesë e përbëjnë Shariat e Islamit. Dhe kjo duhet të jetë referenca jona. Ne përfen ton Ata kësitë dëshirojnë të flasin për islamin Dhe anën e emër të fes Pa tjetër duhet Që ti referon këtëre burimeve Për ndryshe Nëse nuk i referon këtëre burimeve Dhe nëse nuk e kanë referencen legitime Atëherë ata nuk kanë legitimitet Dhe nuk kanë të drejtë të flasin përfen Dëshirojt përmendi Dujajete për me e vërtetu Këto të çë e thash më herët se ne jemi të obliguar të referohemi dhe të kthehemi burimeve të feston kur dëshirojmë të flasim për fe. Ajeti i parë është në surën Nahl ajeti 43, ku Allahu te bareka ve teala në fakt vëllazër ky ajet është për, është përsëritur dy herë në Kur'an. Një herë është përsëritur në kapitullin Nahl 43, herën e dytë është përsëritur në kapitullin Embiya ajeti 7. Allahu dhul jalal thotë Fas'alu ahla al-dhikri in kuntum la ta'lamun O ju besimtar për gjërat e fesë që ju nuk i dini për ato gjëra të fesë që ju nuk i dini pyetini ata të cilët janë ekspert të thirrur për fes referanouni ahla al-dhikri ata që janë thirrur meritor dhe ekspert dhe profesional për fes ata pyetini Ata duhet të flasin në emër të fesë. Ata duhet të flasin për Islamin. Kjo, domethënë kemi edhe ajete të tjera, edhe argumente, mirë po për çka sekonde kemi të limituame, detyrohemi që kemi shumë të shkurt. Ana i lazer nga këto dy ajete kuptojm se ata të cilët duhet të flasin për fen janë dietaret Islam, ulemaja, janë hojallarët e mirfilled, janë në islam davet qit dhe sigurisht se këta formojnë edhe institucione gjegjëse sikurse fjala vjenë që ne e kemi bashkësin islame i cili është institucioni i cili përfasën islamin kemi në botën islame edhe akademi të ndryshme që flasim në emër të islamit kemi edhe kolegjume të caktuara të cilat mëren më studime të caktuara për islamin po të gjitha këto janë legitime dhe kanë akreditim dhe kanë të drejt dhe legitimitet të flasin në emër të fes. Këta janë atë atë cilët duhet të flasin në emër të fes. Ndërsa, kur tani ne dëshirojmë me prejkë realitetin tonë drejt për drejt, kur ne dalim tani në Mejdanë dhe e shqeqojmë realitetin tonë, kush përna tholë për, për fejt? Kush janë atë të që në të poflasin në emër të fesë Qoftë në nën këtë qilë në vendin tonë, vatanin qonë Qoftë edhe kuda në përbotën islame, po ne dhe po në intereson në vendin tonë E shohim se realiteti është jo i këndshëm E shohim se realiteti nuk përputhët me ato që feja jonë në mësën dhe kërkomë për i ne. Për ato, ne e shojmë se për finë po flasin lejle i njerëz. Jo, detyrimisht, edhe një hoqë dhëtë me folë për finë. Se mundet mësmeqen hoqë i mirë filët, mundet mësmeqen hoqë i pregaditur dhe i duhur dhe meritor për me folë ose për me japë Një verdikt, një fat fat caktuar për një çështje të caktuar. Dhe ne jemi dëshmitar se po na flasin për fen lloj-lloj njerëz, ata që kanë të drejtë dhe legitimitet, po asha ata të cilët nuk kanë meritor. Zotin vëllazër të ndëruar për këtë dukuri dhe për kët mjegull na kafara laimru heret pejgamberi alay salam. Begëmir sallallahu alaihi wasallam herët na kafara lemlu se do të ket momente dhe periudha të caktuara në umetin islam ku do të flasin për fen ose do të shfaqen në emër të fesë edhe asi njerz të kalibrave të ndryshëm që nuk janë meritor me fol për fen Po i përmend i kalimthi disa paralajmrimit pejgamberit a.s. Që pejgamberit ka paralajmru se ka më arë një zeman Do të vjen një ko ko do të dalin loj loj sharlatana Që do të flasin për fen dhe në emër të fes Po fillojmë prej paralajmrimit më të parë Pegamberit a.s. herët para se mu nda pre jetës kësa i bote ka thonë Masmeje do të paracitën 30 pejgamber të rejshëm Pejgamberi Alayhis salam i ka parë al-imru muslimanët dhe gjeneratën e parë, atë gjeneratën e hershme se në një erë mas vdekes pejgamberit do të paraqiten njerëz të rreshën e manipulues që do të thirrën se këse janë pejgamberët e dërguar të Zotit. Dhe vërtetia historia nuk ka faktuar dhe nuk ka vërtetuar një gjë të tillë dhe janë shfaqë ko pas kohë. Kjo është një paralajmrim, dhe gjeni një paralajm tjetër vëzër. Thëtë pejga mire a.S. do të vjen një kohë në umetin i sënam, ku do të këtë shumë trubullira, do të këtë shumë trubullira, do të këtë fitne, do të dalin do njerëz, do të flasin në emër të fesë, e do të thyrin për fe, po ata në sejnës si janë, thëtë pejga mire a.S. duatun ilen nari, janë njerëz që thrasin për zjarë gjëhnemit. Allahu na ruite ya Rabbi. Do të ket turbullir apo të pejgamberët. Do të bëhet një egull. Nuk do dinë njerëzit kënd ta dëgjojnë. Dhe në këto momente të pakëndshme, në këto situata të favorshme për këta njerëz destruktiv, do të dalin asi që do të thrasin në emër të fesë, do të flasin në emër të fesë, ndoshta do ta kenë edhe dukjin e fesë, po ata janë du'atun ilen nari për zjarë të gjëhnemit dhe kjo është e për gjithë shme një para lajmërim tjetër që pejga mire a.s. në ka para lajmëru për kohën e trubullirave dhe kohën e trazirave kohën e fitneve thëtë pejga mire a.s. në hadithin e vërtit se jeti alen nësi sënavatun khaddaat do t'jën një kohë dhe njerëzit do t'i ken do vite të vështira do t'i ken do vite të Të hileve e vitet të mashtrimethe. Sënawat, khaddaat. Do të vinë domote e do vitet të mashtrimit, e të hileve. Do të këtë njerës janë të profesionalizum me bo po mashtrimet dhe hile. Po vazhdojnë pjegamberi, po na jap halashum, halama shumë informacione për këtë ko, të trubullt dhe të trazirave. Tho të vinë një ko, ku njeri u isin qertë, i thuat është njeri gënjështar. Njeri u gënjështar, ati i thuat është i sinqertë. Thëtë vjen një ko ku njeri u besnik, njeri u i besës, konsiderot trahtar. Trahtari konsiderot besnik. Pegamberi po na jap, po na jap informacione, dhe po na i të rëgën disa sinjale për këtë kotë të trazirave. Thëtë, pas taj, Kur bon bashk krej qëta njerëz të lig Thët Ju bjen hi se me fol Një kategoris të njerëzve që pejgamberi i ka cilsu rruvej bida Va janë të ku Alejhim rruvej bida Në këtë ku Ku i sinqerti, i drejti, i ndërshmi Konsiderot i pa ndërshem E genjeshtar E genjeshtari i pa ndërshmi konsiderot i ndërshem Besni ku Konsiderot trahtar et rastari e dilinjia e mashtruesi konsiderohet besnik pejgamberi alayhisalam thot kur shfaqen ato dukuri ju bjen hise me thoj ruwai bidawë i than shokut pejgamberit alayhisalam o i dërguari allahut ne nuk fodin kush jon ruwai bidat ana ni perfufizim ana ni definicion cun e njerves se spodim kush jon qta pejgamberi alayhisalam ju ka japni definicion që këta në gjdo kohë janë prezent për fatë të keqë Peygamberi A.S. tha Ruejbida janë ata njerëz e er regjulut të fih e ledhije të kellem ala ametin nësi vë umurihim Këta jonë ata njerëz është një njeri i thjesht është një njeri hiq kur kush pa pregaditje aj e merë rolin edhe për gjithësin Më fal për çështjet e njerëzve. Më fal për çështjet e rëndësishme, për çështje vendimtare. Allah, Allah. La ilahe illa Allah avaz. Sikur pejgamberi alayhis salam kishte jetuar në këtë kohë tonë dhe kush kur e kish vështruar gjendjen tonë, i kishim thonë ja Rasullullah, apo na jat një vlerësim çës që kemi në hallin pejgamberi para 14 shekujve ka japksi për alajmrime e këto përputhën shumë me kohën tonë dhe aktualitetin tonë sot çfarë është on po duhet të marr një 2-3 shënvoj të shtynë njerëzve që të në ruai bidhave që të njerëzve që janë hiça që janë kurkushi edhe askushi e këta kanë marr detyra dhe përgjegjësi flasin për gjëra madhore për gjëra vendimtare, për gjëra që janë në interesin e ummetit, për gjëra që janë në interesin e vatanit, për gjëra që janë në interesin e shoqëris, e këta kushion, këta janë askushi, janë hiqa, nuk kanë pregaditin e duhur, nuk meritojnë këta me marë fatin e një shoqëri e ndore në të tërë. Ti marë një dy tërë shambu i, për me i kuptu një farëforme, për me i identifiku këta, me i zbulu, për me ditë makolaj, me i gjetë në në shoqëri, e me i hetu, e me i ditë kushion këta, e mos me ra viktim e këtën e njerëzve. Ne kemi pas rastin që të dëgjojmë kur të flasin përfen e në debatet këtare, edhe si njerëz që dalin në për medjat tona dhe thonë se kurani Nuk mundet me zgjidh problemet e shoqëris moderne Se kur ani në qenë ka një liber i vjetër Se kur ani nuk i përgjigjit rëthanavë dhe kohës moderne se, se, se, se, se, se Dhe kjo problem shumë i madhë Me i rahise dhe me i narë rada Kti sharlatani ose kësa i sharlataneje me tholë përfen Problemi madhë Kësë dhët me tholë përfen Ose si kur shembul i tjetër që është mjaft i freskt Kur del dhe thot, "Që u rëshiçoni çfar guximi, çfar çfar guximi? Zaten vetëm njeriu që është injorant është guxim. Njeriu që është i padijshëm, ai është guximtar me hiërë aty ku shihet. Me folë dhe ato që sfalet, se njeriu i menhur nuk fol kështu. Shiçoni çfar guximi. Këta që flasin në emër të fesë që nuk kanë të drejtë flasin nëmër të flasin në emër të fesë Islame. Thot Kanuni i Maleve Kanuni i Maleve po flet për kanunin e Lekut Gaxhinit. Ës shumë më i vlefshëm se Sharia ti. Se Kurani fam lart, se mësimet e Muhammed Aleysselamit, thot se Kanuni i Maleve okon sistem juridik bashkohor në të bot. La ilahe illa Allah. Për çilin kanunin e Maleve po na flet. Për çt kanun që 900 familje në rrethin e Shkodrës janë të ngujuar për rezultat të gjakmarrjes. Për cilin kanon edhe sistemi juridik po na thon, kur edhe fëmit të ndjep janë vrarë në emër të akmanës dhe me ndihmë gjokin? Për cilin kanon do çfarë vlera po na flet, kur femra nuk ka të drejtë në trashëgimi? Me kanon, femra s'ka drejt me lupise. Me kanun famë nuk do nuk mundet mu da pe i burrit e me bet e vaji edhe nëse i dek burri me kanun a shiçani që guxhimin shiçani që sa guxhim i madh o ky leçe po e përbuzën e po e shan dhe po e thin po Kur'anin dhe Sunnetin e Muhamedit aleyhissalam çse çka është sharia ti po e merr guxhimin me boka rasisme me vlerësu kanunin e maleve Peneve në kasjel Mjerim edhe vujtje Edhe në kone internetit dhe teknologjis Po vazhdan me nësjel Mjerim edhe vujtje Kanuni qina kam su mësë më ullakur Më në ardh era pislëk Më në ardh era pislëk Mësë më me dit më ulla Mësë më me më pas banjo E mësë me më më pas veci Kjo është vler Par ato apo eshin jo më vlazen Këta farë njerëzit, ruva i bida Këta hiqat Këta askushat Qësh e shvidzojnë kohën e trazirave Qësh e shvidzojnë kohën e mjegullave Dhe dëshirojnë me folë për gjera madhore Kush duhet neve të nga të rgonë Se vajzat me shami A duhet me shku në shkola A po nuk duhet me shku në shkola Për atëm lëzër Unë i mona dy apo tri shembëj Që Kto janë prezente dhe ne kemi pas rastin shumë këtyre ditëve të dëgjojmë te aty që flasin apo shkruajn për fenë, e ata nuk janë meritorë dhe nuk kanë të drejtën dhe nuk kanë legitimitetin të flasin për fenë ovllazër. Ne e morëm vesh kush duhet të flet për fenë. Ata të cilët i referohen Kur'anit, i referohen mësimeve të Muhamedit aleyhis salam, janë në përputhje me Konsenzusin i jmane e dietarëve islam janë gjithmonë ne vin e dietarëve të ummetit islam, ulemave të mirfilit. Ata e kanë të drejtën, licencën, legitimitetin, akreditimin, si duhet thoj me fol porfen dhe në emër të fesë. Dhe krijeti në fund para se më e thepfundu. Hytbe ne par. Në emër të fesë ndodh me fol edhe ata që janë muslimanë Dhe bojnë përpjekje mukonë musliman të devatëshëm e të miret përkushtum Po nëse një njëri shkonë qabe edhe bojt haji A i nuk dhët me folë për fejnë, a i nuk o pohojgj Po edhe nëse një një njëri e kalë shumë mjekërën A i nuk, nuk e ka marë të drejten me folë për fejnë E me jatë fetfa, e me të regu qëndri me për fejnë Se nuk e ka këtë të drejtë Edhe prej që ti tarifet njerëzve kanë here por kemi probleme. Edhe këta kanë here po shfitzojnë mjegullën edhe trubullinat e po po e marrin rolin e rrugëve i bidave. Këtu në njerëzve që janë askushi e marrin përgjegjësi me fol për gjërat mëja. Ose shembullin e fundit ju po e dini ovllazën ne muslimanët në kuptimin global sa vujtje dhe sa probleme i kemi sot me imiçin ton. Sa probleme sot i kemi me identitetin tonë si musliman për shkakt të disa njerëzve që e kanë marë pa të drejt me folën e emër të islamit, disa dhe jënë bozë dhe nësat e islamit dhe shkaktojnë të razira, e fesat, e meren me punt liga, e shpërthime, e veprime terroriste, pastaj musliman të shkret një miljard e gjysë musliman për e paguin kosto në shtrajt për shkak të një individi të devijuar apo një grupi të devijuar, kush do kofshin ata e ku do kofshin ata? Nuk e kanë të drejtën ata më folën në emër të Islamit se nuk kanë legitimitet, nuk kanë të drejtë, nuk janë të thirrur, nuk janë profesional për më fol, për fen, për ato vëllezër. Elusim Allahun ul-Jalal që gjithmonë për gjërat të cilat na interesojnë për fein ton, të dimë ti referohemi adresave të sakta, adresave të shnosha dhe të marim vërdiktin dhe mendimin e drejt të theston për arsy se feja jon ka të bëj krejtën fund me gjennetin dhe gjennemin njeriu krejtë angajimet dhe dhe primet e ti i bën me qëllim që me fitu knasina Allah dhe gjennetin dhe me shpetu hidrimit dhe dënimit Allah të pizjarët gjennemit Allahu na falt neve dhe për ndrit tanë kërkoni fali e kulu ka uliha dhe stakëfër Allah alikum alikum alikum Alhamdulillah, salatu dhe salamu ala rasulillah Kretën fundë dhe vlëzër para se të lutemi dhe të përfundojmë këtë hytbet kësaj dite Unë dëshiroj me e bo një rezume Me përmledh me pak fjall krejta të që ka e thash ma heret E para E mësum se Islami është feja E pranuar të ka Allah o të barë këvatala Dhe këtë bindje nuk duhet asë një herë të lëkundim E dyta E mësum se Burimet e fesë ton janë Kur'ani, Suneti i Pejgamberit Alayhis salam, konsensusi i dietarëve islam dhe dhe kjasi, dhe këto duhet të neve të na shërbejnë si referencë. Dhe ata të cilët i referohen këto në gjërave dhe marrin prej burimit, ata kanë legitimitetin të flasin në emër të fesë e pastaj të tillet përfaçohen qoftë prej institucioneve gjejse sikur Bashkia Islame, Akademitë ndërshme, Kolegjuimet, Mejliset e kështu me radhë. Një çështje tjetër E mësumë se pejgamberi në ka para lajmru herët se njerëzit jo adekuat, njerëzit jo përgjegjës, njerëzit jo të thyrum, i shrytzojnë momentet e të razirave, e të mjegullave, dhe ata dëshirojnë që të shfaqen dhe të flasin në emër të fes, dhe këta i sjellin vëtëm të këshia dhe zarar fes. E fundit, e kuptumë se edhe në vendin tonë, edhe në vatanin tonë dhe në Kosovën tonë të dashur po kemi rastet të dëgjojmë e të ledzojmë shkrime të lejlej -lej njerëzve e që shumica për të tëne as një herë nuk i kanë kontribu të mires, nuk i kanë kontribu atyre gjerave pozitive, nuk i plëtsojnë ato kriterit shkëncore për me dash dikush me folë dhe për këtë ne e kemi pa të arsyshme që sa do pak në përmjet kësa i hutbe, sa do të japim një kontribut modest dhe tjetë kjo një thirje për dhe disim, për zdo njërim prejneve që në momentet e caktuara kër kemi nevoj që të marim një mendim të fest, të dim kuj të referohemi, të dim cilën der të trokitim, të dim cilën adres të amsym, të dim cilën adres të internetit të hapim, cilën liber të ledzojmë, Prejkuj të pranojmë me qëllim që të mësë devijohemi, me qëllim që të mësë viktimizohemi dhe me qëllim që të mbrojmë të vërteten dhe të jemi prej atër njërëzve që kontribojmë që fjala Allahu tjetë me larta. E lusim Allahu dhul gjelal që të ndihmoj muslimanët në të katër anët e botës, të ndihmonë poplin tonë, të drejtojnë në rukë të mbarë dhe në rukë të mirë. E lusim Allahu dhul gjelal që të smurit tonë që i kemi Allahu i sheroftë. El usim Allahun Dhul Jalal që gjithata ato që kanë borxhe, Allah mundsof me i pagu borxhet sa më shpejt. El usim Allahun Dhul Jalal gjithata ato që janë të robëruar, Allahu për të vërtetën Allah mundsof që tashin në lirinë sa më shpejt. El usim Allahun Dhul Jalal që mi shtëpitë dhe familjet tona, Allahu të zbret iman, dashuri, respekt dhe breçet. El usim Allahun Dhul Jalal që Kur'ani të jetë pranverë dhe freski për zemrat tona, dritë për gjoksin ton, ilaç për shpirtin dhe mendjen ton, largim i të gjitha brengave dhe dërtave tona.